היפופוטן! והנה הגיע הרגע, לוחקתם ימות יקרות, מהמסות נוחת אלינו, היועץ שלנו לענייני חינוך הילדים, תואר שני בפסיכולוגיה הפוכה, הלווא האיש המעצבן ביותר בעולם. בעולם! שלום לך! שלום רגע, אני נוחת, אבא! שלום לך, אני אה... היי! אז מה עכשיו גבות עשית אותי מומחה לילדים מגעילים, אה? יש לך תואר אבל! תואר בשני בפסיכולוגיה הפוכה, שמעתי למעלה. בוא בוא נפתח שיחה בצורה תרבותית. מה קורה איתך? הכל אותו דבר. אותו דבר? מה עדיין חורף 94 שמצאתי אותך בתעלה זרוק עם... יש מעצבן, די. כיצד לדבר אל הילד? טוב, ילדים. קודם כל צריך להיכנס לראש של הילד. נסה להיזכר איזה סרטים אהבת אתה בילדותך, איזה דמות הרצת. אהבתי, מרקב, זה היה בטלוויזיה אז. מרקב? זה הדמות שירצת? כן, זה כמו לילדות שלך בגלל זה כמו שאומרים, למרקב, בהצלחה עם שלוש נקודות. די, די, די, זה מה ששאלת, אז עניתי. אז יש לי הודעה למרקב, אני גומרת איתך, נקודה. נקודה, ויש לי חברים, אבל גם הם... תפסיק כבר, נו! ספר לנו על בעיות של ילדים וההתמודדות עימן. כן, בקליניקה שלי מגיעים מקרים מעניינים. למשל ילדים שעושים פיפי על כספומט. מה? כן, ובגלל זה שמו את ההודעה בכספומט, הכספומט לא בשימוש, לא בשימוש, הכספומט לא בשימוש, הכספומט לא בשימוש, הפיפי די, מה עם תזונה נכונה לילד? פירות, ירקות? ניק! די. אתה בכלל מבין משהו בתחום תזונה לילדים? בטח, אני יודע הכל! כן? לא מעניין אותי. בספלורה זה פרי התאווה. מעניין אותי, תמשיך, תמשיך. לא רק רציתי להראות לך שאתה לא יודע הכל. ככה גדול אתה, איך התוכנית הזאת, מלך... מלך הטריוויה, כן. לא מלך הטריוויה לא תהיה, מלך השווארמה אולי. בוא נחזור ליד מה עושים עם ילדים אלימים? ילדים אלימים. תראה, יש אלימות פיזית, אלימות מילולית. תחלק ביניהם. מה זה אלימות מילולית? זה שאני בא אליך ואומר בוקס. היי. סתירה. לפעמים הילדים משתמשים במילים מלוכלכות. כמו מה? כמו בוץ, צוות, זבל יבש. מילים מלוכלכות, מלוכלכניק. די, די! אז מה עושים עם ילד שמדבר ככה? אה, משתמשים נגדו בלוחמה פסיכולוגית. מה זה לוחמה פסיכולוגית? זה כמו שזה נשמע, שולחים 120 פסיכולוגים אליו חמושים, ועושים מלחמה! מלכה מלכניק! אתה מטורף! על טיפוסים כמוך צריך להוציא חוזה! גם עליך צריך להוציא חוזה, בוא תחתום פה, פה, תודה רבה לאיש המעצבן! למה לא קורה לי כלום? חסרה חתימה אחת בחוזה! איפה כאן! היפופוטם! תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם היפופוטם, co.il